Княжич був вже біля дверей, коли раптом Гедвіга змінилась на виду, втупилась у підлогу і дивним голосом, що краєв серце, крикнула «Я бачу кривавий слід убивці!» Тоді, ніби прокинувшись зі сну, бурхливо притиснула Юлію до грудей і прошепотіла Сестро, нещасна моя сестра!» Не дай себе знадити. Таємниці, роздратовано сказав князь, таємниці, фантазії, химери, романтичні вибрики. Слово честі, я вже не впізнаю свого двору. Майстри Абрагаме, ви лагодите мої годинники, коли вони псуються. То чи не могли б ви поглянути, що зіпсувалося в механізмі, з яким досі все було гаразд. До речі, хто такий Северіно?» Під цим ім'ям відповів майстер, «Я показував у Неаполі свої оптичні й механічні штуки». Он, як мовив князь, і пильно глянув на майстра, наче на язиці в нього крутилось якесь запитання, але потім швидко обернувся і вийшов з кімнати. Думали, що Бенсон сидить у княгині, та виявилось, що вона пішла додому. Юлії захотілось на свіже повітря. Майстер повів її в парк, і, гуляючи під майже голими вже деревами, вони говорили про Крейслера та про його перебування в аббатстві. Так вони дісталися до рибальської хатини. Юлія зайшла в неї відпочити. Крейслерів лист лежав на столі. Майстер вважав, що в ньому немає нічого такого, що могло б її збентежити чи прикро вразити. Юлія читала листа, і щоки її все дужче розжевіли, а в очах засяюло лагідне світло, відблиск повеселілої душі. Бачиш, привітно мовив майстер, бачиш, люба дитино, як добрий дух мого Йоганнеса навіть здалеку шле тобі слово втіхи. Чого тобі боятися небезпечних зазіхань, коли сталість почуттів, кохання й відвага бережуть тебе від переслідувань лиходія? Господи, милосердний. вигукнула Юлія і звела очі до неба. Оборони мене тільки від самої себе. Вона затремтіла. Наче перелякалася своїх слів, що мимоволі злетіли з її уст. Майже непритомно вона опустилася в крісло і затулила руками спаленіле обличчя. «Я тебе не розумію, дівчина», – сказав майстер. «Мабуть, ти й сама себе не розумієш, і тому тобі треба зазирнути в свою душу аж до самого дна, суворо і безжально, нічого не приховуючи від себе».